أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة <طلق سه> <بره> <صحابة> تراجب <صحابة> <سه>, <الطلق> <Boche> على قالب الحلم يتحرى من سلك أخوه سلكوا هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وتوسق من الله يتباب السنة والحكم بلاد الله عليه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 وعلى اله واصحابه وسلم سلامه تسليما كثيرا زاهر الله برضوانه ونسلم الصلاه والسلام الله في محمد صلى الله عليه وسلم فاذن الله تبارك وتعالى وبيت يريته بيت الصلاه علىشانو اسمكم اجازه الله تبارك وتعالى ولينا سجن <سؤال> بن في سيدنا صلى molimo ga S.H. da ga sretnemo, da ga sa nama bude zadovoljeno. Znači, e, jutrošnji poglav je od ono smo došli, kad ćemo govoriti, jutro ost jeste pokrivanje stidnog mesta. Međutim, prije nego što počnemo govoriti ovom poglav, ima jedno pitanje koje je vezano za večerašnje pitanje, za večerašnje poglavi. A to ako bi se desilo, da se naprimer, čovjek probudi, većinom vezano za sabah, da se čovjek probudi, naprimer, džunup, ili da oso, ili, naprimer, da žena mora da se okupa. Međustim, ostalo je od sabahskog vremena toliko, da čovjek ako se okupa, da će ga proći namasko vrijeme. Jer u čovjeka pogrije vodu i okupa se da će ga proći namasko vrijeme. Hoće li u to vremenu, uzeti M-u, oklanjati se okupati. Sve jednom, da li treba ugret vodu ili treba ugret vodu, odnosno, hoće se zabaviti sa tim, pa onda oklanjati. Znači jedan broj lomej kaže da će uzeti M-u, da ga na mas ne prođe, da ga ne prođe na ko vrijeme. Mođutim, ono mišljenje kojim se čini ispravno, a to je da će, a to je da će se okupati pa da će Pa makar da ga prođe ramansko vrijeme. Ovo je mišljenje mišljenje džumbhura. Zašto? Zato što je čovjek u tom momentu, znači dok se kupa ili dok grije vodu, zakupan je zato što je zauzet sa namazom. Zauzet je sa samim namazom. Sa jednim od preduslova namaza. Tako da ovi koji to dozvodavaju kažu da ima upravdavanje u tom slučaju. Zato što je zauzit se način, što je vezan za namaz. A Fasranih sallallahu alayhi wa sallam kaže, men nama'an salati na ulesiha, fali usalliha i da, da edakiraha. Ko prespe namaz, ili ga zabaravljena, kaklanija, kada se kada sjeti. Možutim, ovde nije slučaja salim. Zašto? Za zato što je zauzit, zato što je zauzit se za sami namaz. Tako da če čo je kudnom slučaju, a reko se nebo da biće, bin Baza rahmatullahi alayhi, da če v tom slučaju, znači šta? Znači čovjek, znači da se okupat, pati kundat da čeklanih. Dobro. Šiikh, r.a. šiikh, abdur rahman bin Nasir, sa'adi, kaže vam iz šoruti, a zatru l'aura. Kaže i od preduslova namaza je pokrivanje stidnog mista. Znači, da smo dogovora do o stidnom mistu. Znači, vam je poznato, da se u uh, islamskoj terminologiji, tačnije u fikhu, da postoji termin koji se zove al-awrah, stidno mjesto. I čovjek mora uvoditi računa inače, tako da kažemo odjeće, oblačenje. A pogotovo da kažemo kada hoće da namas, kada hoće da obavi namaz. Pa tako, zvišan je Allah, -barak ta baraka wa ta'ala, eh, spominje odjeć u na više mjesta. Pa tako, otkrivanje stidnog mjesta, otkrivanje stidnih mjesta, nazje i fahiše nazje nazje oni czym różnim te na kažem odwratny pokazuje dzisień Allah subhanahu wa ta'ala z sury araf واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا a khadun i ulad fahiše różno odwratny swar oni kažu myśmy na to my zatakli zako otkrivanje stidnih mjesta je uzrok koliko moral. I zato je došlo, znači zato je došlo, znači u Kur'anu ovo nazivanje, znači otkrivanje stidnih mjesta fahiše. To zbog je s strane imamo da uzvijeni Allah te barek ve taala na rege odma kada hoće do dobre namaz. Ne samo da pokriju stidno mjesta, nego da se lije po Bogu, da se lije po šta? Po Bogu. Pa kaže uzvijeni Allah te barek ve taala ja bani adam, khudu zinetakum 'inda kulli masjid. Kada hoćete namaz da obavite, osinovi Adamoj, finos obućte. I zato čovjek je najpričin da se lijepo obuće, znači kad stoji pod svojim gospodarom, subhanahu, subhanahu vata'anom. Međutim, postoji, da kažemo, nešto što je granica. Znači nešto za čim je čovjekov namaz ispravan, odnosno, znači, ako je mimo toga čovjekov namaz nije, čovjekov namaz šta? Znači nije, čovjekov namaz nije ispravan. I, znači, odpred uslova za ispravnost namaza jeste da čovjekova aurat, čovjekovo stidno mjesto, bude bude pokriveno. Manda ne znači da ono što je mimo ovoga, kao što ću vam pojasniti, da ne treba čovjek da pokrije. Ili da čovjek ne treba da se odepša. Jer još na napominjem, uzvješen je Allah, ta barakva kada govori o obavljanju namaza, ne kaže nam samo da pokrijemo aurat, nego kaže nam da se lijepo, da se lijepo bučemo, da se lijepo bučemo. Pa kaže, ja, ben Adam, udu u zinetakum anda kulli maslid. O sinovi Adamovi, kad hoćete namaz, ovo vidite, fino se, zato, na primjer, dešava se, da kažem, <coughs> ponekad, na primjer, kad savjetujo čovjeka, na primjer, vidiš da je obuku u džami i nešto što, ne, ne, ne, da kažemo ne priluči. Na primjer, da čovjek taki dođe u džami. Pa dođe čovjek, dođe čovjek koji kaže, on kaže, dobro, je on navrat. avrat. Dobro, jes ono pokriven avrat? avrat. Može se da je pokriven avrat. A zasobuf konačno što dato je sredini, što u datoj sredini, znači ne priliči da se ataki, da, ta, da se da da se da u masjid. Na kao što će doći, ako bih rekla da nije od od od od, od da nije od avreta kao što će doći, to hoću pojasniti, da budu pokrivena ramena. Znači kod džumhurulame, znači ramena nisu stidno mjesto u namazu. Međutim priliči sada na primjer da ti dođeš u u tragerači, u, u džamii da tako oklañaš, znači ne priliči I zato znači čovjek znači nema zabran kulture da ga posaviti. Zašto? Zato što uziješeni Allah t'barek ve kao što sam rekao je naredio kada hoćemo dobavimo namaz da se riepo da se riepo da se riepo pucho. I zato je šednom kai znači kada upitanje obavljanje namaza u Kur'an uziješeni Allah t'barek ve teala namina redio od obratio nam se da se riepo pucho kada hoćemo dobavimo. A kao što rekao znači post je nešto što je granica. Znači nešto sa čim namaz ispravan pa odnosno nešto sačin amaz nije nije ispravno pa na samom početku islamski učants kada govore o me kanju šta je tu sa čin se pokriva pokriva svjedno mjesto znači je u, kakva odjeća treba da bude a doći kasnije šta je granica avreta sa kojim taj avret mora da bude mora da bude pokriven pa tako kažu da ta odjeća mora da bude mubah da mora da bude dozvoljena Evo će mi se oni ugurati plavni, kao to je došlo ugovor Šeha Saudija. Znači da odjeća bude muba dozvoljena za nos. Što znači bi čovjek obuku ko odjeću koju koju je koju je oteo od nekoga. Znači akhadha gasban, ve'uzu gasb. Znači otimačinom ili koji je ukrao. Znači njegov njego namaz za za to, što, nači, nije ispravan. Zašto? Zato što znači nije pokrilo Znači, ne smatra da, da je pokrio stidno mjesto. Iako jedan broj ilomej kaže da je namaz ispravan, međutim, to što je učinio, to je grih. Međutim, kod imama Ahmeda, znači, u usnovi za onu odjeću sa kojoj se pokriva stidno mjesto. Kako bi to pokrivanje stidno mjesta bilo validno, da odjeća, bude, da odjeća bude dozvoljena. Da odjeća bude dozvoljena. Drugo, jeste da odjeća bude čista. Da ne bude na njoj, na džaseta. I to će, dođi, to će še kasnije spomenuti. I to je kod nas znači, poznato. Znači, ljudi kažu u jednog je rečenicu da bude čisto tijelo, mjesto i odijelo. Znači, tijelo, mjesto i odijelo. Znači, ono što, znači da da ne bude niti na tijelu, niti na odijelu kojeg oblačiš, niti na mjestu gdje obavljaš namaz. To jeste, znači, mjesto na kojem činiš seđudu ili gdje ti padaju koljena, znači, da na tome ne bude, da na tome ne bude neđaseta. Što znači, ako bi bila odječa, Nako je bilo među aseta, znači to nije šta, nije, nije validno. I treće treća stvar, znači da ta, da ta, da ta stvar koja pokriva stidno mjesto, da ga pokriva na takav način da se ispod, znači ne vidi boja kože. Znači to je ono sa čim se postiže pokrivanje stidnog mjesta. Još jednom napominjem šta, da se ne vidi ispod boja kože, da ne slikava kožu. I obratite pažnje, znači ovo je jedna stvar je veliki broj ljudi je danas u ovo vremenu griješen, odnosno ne poznaje i namaz nije ispravljen. A to je, na primjer, pogotovo kada ljeti, znači obuku, obuku, da kažemo, pantale, ili šta ja znam, onaj, kada obuku pantale, od koje, na primjer, kada čini ruku ili kada je na sjedenju, znači on ispod vidi boju kože. Znači, da kažemo, platno je provjedno, platno je provjedno. Znači, u takvoj odjeći nije dozorilno obaviti namaz. Znači, ne smatra se šta? Ne smatra se da je pokrio stidno mjesto. I ovo je stvar koja se u ovom vremenu puno proširila. I znači, ovu stvar, još kažem, pogotovo je primjetna ljete. I znači, onaj koji obavi namaz u takvoj odjeći, znači, njegov, njegov namaz, njegov namaz nije ispravan. I zato vam dao svako dobro. Znači, ovo boje također stvar gdje ljudi griješe, gdje ljude ne poznaju i na ovu stvar znači, jednom kažem sa kojom se postiže pokrivanje stidnog mjesta, kod nje moraju da su, da se nađu u tri stvari. Tri usto. Prvo je šta? Da bude, da bude dozvoljeno. Znači da ne bude ukradena, jer da ne bude oteta i sl. tome. Drugo, da bude čista. I treće, da se ne vidi, da se ne vidi avrat, da se ne vidi ispod, da se ne vidi ispod koža. Odnosno, da ovdje islamski činjaci spominju još jednu stvar, a to je Znači, ne u smislu dozvjenjenosti, nego u smislu pokuđenosti. A to je da ne oslikava stidno mjesto. Znači, da odjeća ne bude tako uska da oslikava da oslikava stidno mjesto. Ako bi oslikavala stidno mjesto, namaz je ispravan, međutim, u tom ima u najmanju ruku da je mek ruh. najmanju ruku da je mek I zato masliman mora oti računat. Znači, da njegova odjeća bude široka. Da njegova odjeća bude široka. I zato, pogotovo znači, iskrećem pržnju, znači da... Da oblačenje uske odjeće, znači, znači kada se radi muškarce, o muškarstvom, Sv'hanah pogoče da ne govori, znači o ženefe sad, znači o togasne, znači, da oblačenje uske odjeće u strane muškaraca, da nešto što je suprotno, da kažem lijepom ponašanju, da nešto što je suprotno stidu i tako dalje. I zato čovjek mora da vodi računa o ovoj stvari, znači, kako namazu, tako vam namazu, kako vam namazu, namazu. Tako da islamski pravnici ovu stvar spominju, znači da, Naci od dječana ne oslikava, znači ne oslikava stidno mjesto, da ne oslikava stidno mjesto. Dobro. Sada ovdje sljedeće pitanje koje dolazi a to je šta je šta je avret? Šta je avret? Jer nije isti avret na primjer kod djeteta, da kažem i kod odraslog, kada je u pitanju na mas. Niti kod muškarca, niti kod, niti kod žene. I odježem jednu stvar da vas spomenem prije nego što počnemo ovu stvar a to je da e, ponekad Znači, u određenom pravnom ili fikskom pitanju, znači, nemamo puno, tako da kažemo, šariatskih dokaza. Imamo jedan ili dva šariatska dokaza. Iznamski učenjaci su određene podjele, onda poslije toga napravili shodno svomičte Shodno svomičte I, znači, nije znači, uslov da svaka, da kažemo, da svako pitanje fiku fikku bude građeno na jasnom tekstu. Na estom tekstu. Dakle, imamo dosta pitanja, dosta mesela, koje su građene na ičtihadu. Znači, to je stvar. Druga stvar, znači, čovjek kada uči i to sam nam pominjio, znači, određene stvari prihvati onako kako je naučio. Ako poslije toga, znači, on vidi ječinu dokaza na drugoj stranji, onda se prihvati da kažemo toga. Međutim, osnovi, znači, uči onako kao što smo rekli, kako mi idemo, znači, ide shodno, ide shodno metnu. Znač Dobro, kada u pitanju stidno mjesto kod muškarca, onda je stidno mjesto muškarca punoljetnog. Odnosno da kažemo, tačnije, znači, muško dijete koje je od 10 godina. Znači, dijete koje je od 10 godina, dijete od 10 godina, godina pa gore. Znači, i dijete stario od 10 godina i muškarac, njegovo stidno mjesto je znači, od pupka do koljena. Od pupka do koljena. I, znači, ono što mi se čini ispravni ovdje, jeste da i pupak i koljeno ulaze u, ovo, u stidno mjesto. Zašto? Zato što se bez pokrivanja njih, ne se da se pokrije ono, ono što je do njih. Znači, zato, znači, da ulaze je nužno. Da ulaze je nužno u ovo. Iako veliki broj u rame tako da kažem, kažu da, znači, koljeno i pupak ne ulaze. Da koljeno i pupak ne ulaze jer po mbitari po susjedini mišlje jedni kažu da uh e, dolaze i pupak i koljeno drugi kažu da ne ulaze a treći kažu da ulazi pupak a ne ulazi koljeno međutim Allah najbolje zna znači u svakom slučaju oprezni je da čovjek znači pokrije i pupak da pokrije pokrije koljeno jer vidite dosta ljudi koji kažu koji dođe na primjer kažu e, nije uslov da bude koljeno otkriveno međutim ima se vidi izdat izdat koljena i zato bez pokriva na koljena Allah nabije znači, Allah ne, zna, ne može da se pokrije ono što je, ono što je do samog, do, što je do samog koljena. Znači ovo je stidno mjesto koga, od pupka do koljena je stidno mjesto, muškarca, koji je, znači koji je, nepuno ljetan, od deset godina iznad. Znači njegovo stidno mjesto je šta? Od pupka do, od pupka do koljena. Dobro. Zatim imamo, znači, eee, Stidno mjesto kod punodjetne žene. Stidno mjesto kod žene koja je punoljetna. Znači, žena kada je punodjetna, znači, nijeno stidno mjesto je namazu, znači, doću govoru šeha, sve osim lica. Znači, ovo kada je u pitanju namazu. Znači, nijeno stidno mjesto je sve osim lica. Sve osim lica. Ovo, naravno, ukoliko klanja da je muškarci ne vide. Međutim, ukoliko klanja da je muškarci vide, onda je obavezno da pokriji lice. Ako kažemo da je pokrivanje lica, obavezno. Onda je obavezna da i pokrije lica, ako kažemo da je pokrivanje lica, obavezno. Međutim, znači kada je klanja sama, kada je niko ne vidi, onda doću od ovog rušeja da je punodjetna žena. Uvrat, ovdje kažem punodjetna. Znači, što znači da žena koja nije punodjetna, da nije obavezna da ovako da se pokrije. I to će doći, to ću mu pojasniti. Punodjetna žena je obavezna da pokrije sve, osim lica. Znači, obavezna da pokrije i šak i da pokrestopala. Je to je mišljenje velikog braja ulama. Ma da Šejh Rusan bin Temija rahmetullah je ali znači i e, koliko se, se čini šejh Usaimi znači smatraju da žena kada kranja je kada je sama, kada niko ne vidi, da dozvoljeno da otkrije da otkrije šakke i da otkri stopala. Da otkrije šake i da otkri stopala. Znači kada kranja je kada je niko ne vidi. Međutim on da kaže da predznije da prezni, znači da žena kada kanja da i pa bude pokrivenih stopa, da bude pokrivenih najmanju ruku stopala. Zato što je, znači rezimeženi ode veliko pitanje stopala. Naći osnovi, znači doči u govoru Šeha Šeha Abdulrahmana, znači da je žena kada kanja, avret sa osim lica. I ovde se napomenu osim ako kanja u prisustvu muškaraca stranaca koji mogu da je vidi, a kažemo da je lice obavezno da se pokrije. Međutim, kada kranje klanja u kući sama, znači obavizno pokrije sve osim lice. I sam, kažemo da je Žijeku Islamu i mi je dozvoljava da žena, znači klanja od šaka i stopala. Međutim, kažemo da je oprezni, znači da žena klanja od krivenih stopala. Znači zato što oko stopala, znači je veće raziraženje nego oko nego oko šaka. Dobro, ovo je kada je u pitanju šta? Kada je u pitanju žena koja je, kada je, u žena koja je punoljetna. Žena koja je, znači punoljetna žena koja nije puna ljetna znači šta je njeno stidno mjesto namazu prije da kažemo djevojčica kako je njeno stidno mjesto namazu je obavezno da pokrije glavu znači kod ima mahmeda je mjesto će doći u goriš je od rahmana znači nije obavezno da pokrije glavu znači djevojka koja nije puna djetet znači ni obavezno nego njeno stidno mjesto biva kao kod znači muškarca znači od pupka do koljena međutim ovo je pitanje dozvoljenosti Jedna stara. Druga stara, znači, ne znači da ćemo tako reći djetetu da klanjamo. Nego djetu odgajamo, znači, da se pokrije. Znači, djetu odgajamo, da se pokrije. Međutim, ako bi se desilo da djeta tek učimo mu klanjati, na primjer, za, znači, da kažem, 5, 6, godine, znači, da, da je na vikavom da klanjamo bez da pokrije, pokrije glav, znači, nema zaplike. Međutim, znači, ono, znači, što, što, što, što, što je, da kažemo, znači, pred za ispravnost na Kod osobe koja je punoljetna, jeste ovo što smo pojasnili. Znači koja nije punoljetna, a hoće da obavi namaz, znači ako da kažemo namaz joj nije, namaz joj nije obavezan. Znači namaz prije punodjetnosti nije obavezan. Međutim, ispravani. namazi je na Znači iz toga u slučaju i neki drugi badeta koji nisu obavezni. Međutim, ako uradi, uradi dijeto, ono ispravno. Mi primamo se. I zato, znači njima nije obavezno kada čine taj badet da budu, da budu tako, da budu tako pokrevi. Naravno ovo, znači, pitanje e, na primer ženskog deteta koje nije puno ljeto, znači, pitanje štijada kod ulemi, pitanje zato što nije došao jasan tekst po pitanju, po pitanju ovog, po pitanju ovog pitanja. Dobro, i ovdje postoji još jedna stvar koju ću spomenuti, prije nego što počne komentar, sad govori šeha, a to je jedna stvar koju ljudi često pitaju. Znači, šta ako se desi da se čovjeku Znači, rekli smo, znači ovdje konkretno govorim, e, spomenut muškarce muškarca i žena. Znači, rekli smo da je muškarac, da je muškarca uvrat šta? Od bubka do koljena. Znači, ono, to je ono što je obavezno. E, kod žene, da je uvrat šta? Seosim lice. Dobro. E, to je ono što je obavezno. Jel' tako? Dobro, sad jedno pitanje koje se čisto postavlja, a to je šta ako bi se deseno da se u tolku namaza otkrije nešto od avreta. Da se otkrije nešto od avreta. Znači, misli se od nešto od onoga što je što je obavezno da se pokrije. Znači, ako se otkrije nešto što nije obavezno da se pokrije, onda šta? Onda nema zaprije. Međutim, ako se otkrije ili pokaže nešto što je obavezno da se pokrije, kakav je slučaj u tom, kakav je propis u tom slučaju. Ođe su istrazg pranići kada su so me govorili, apel ne podije. Jer su da mogu da se desi četiri slučaja. Da se desi četiri slučaja. Evo, znači pokreće da to u zapant. dva slučaja namaz ne ispravan. U dva slučaja namaz ispravan. U dva slučaja namaz baatil ne ispravan, a dva slučaja namaz ispravan. Koji su to slučajevi? A kada je namaz baatil I koji su to slučajevi kada namaz nebate? Znači, spomenut ćemo prva dva slučaje kada je namaz neispravan. Namaz je neispravan ako čovjek namjerno ne jedan dio avreta. Pa makar biva samo malo. Pa makar biva samo avreta. Međutim, to učeni namjerno. Znači, žena, na primjer, namjerno, da kažemo, ostavi da se vidi jedan dio kose. I to učini šta? Namjerno. Ode ćemo zati primjer ženu. Načini namjerno ostavi da se vidi pa makar malo kose. Nač u tom slučaju nije namaz je šta? A? Ne ispravan. ispravan. Nač u tom slučaju nije namaz, ne ispravan. Druga situacija kada je namaz ne ispravan jeste da se otkrije puno avreta. Nač znači usvareo kako da kažem, druga situacija jeste kada otkrivanje avreta nije namjerno. Ono je nenamjerno, nenamjerno. Međutim Otkiralo se je puno avreta i bilo je i to je trajelo dugo vremena. I to je trajalo dugo vremena. Znači nije bilo namjerno je bilo je šta? Znači bilo je puno avreta i trajelo je dugo vremena. Čovjek, na primjer, posle namaza vidi, na primjer, čovjek posle namaza vidi, na primjer, da su mu pantale bile pukle, na primjer, šta ja znam, znači skoro tužinom cijelog avreta. I da je skoro cijeli namaz tako klanjujo. U tom slučaju ćemo reći da šta? Da obnovi namaz. Na Naprimjer, čovjek vidi posle namaza da su mu pantale bile pukle od, naprimjer, dužinom cijelog avret. I da je to bilo tokom, tokom cijelog, tokom cijelog namaza. U tom slučaju šta? Hm? U tom slučaju će namaz obnoviti. Znači još jednom kažem. Koje su dvije situacije kada će čovjek obnovi namaz? Ako namjerno, ako namjerno šta? Je je otkrije di ovreta. Pa makar ga bilo koliko? Pa makar ga bilo malo. Pa makar ga bilo malo. I druga situacija je koja? Ako bude, znači dugo, namirno, uh, ako bude nenamirno i bude dugo. dugo i puno. Znači to je dvije situacije kada je namaz šta? Vatrna isprava. Ima dvije situacije kada je namaz ispravan. A to je ako bude to je ako bude nenamirno i bude malo avreta. I bude malo avreta. Nenamirno, znači čovek nije namirno učinio to, međutim, malo savreta avreta vidimo. Pa makar, znači bilo dugo. Pa makar cijelo, znači namansko vrijeme. Znači bilo avreta malo. I druga situacija, znači kada također namazni ispravan, ovo je zar koji se često država. A to je da se otkrije puno avreta. Međutim, da ne, da, ne, da se otkrije puno avreta, ali da ne bude puno vremenski. Ači šta znači znači otkrije se i odma se pokrije. Primjer dešava se na primjer žena klanja, na primjer žena klanja i otkrije se kosa na maz. Namjutim odma da kažemo pokrije. Pogađa se dešavalo na kada žena nosi dijet, klanja se dijet, to mlakva da li to, dijete pa faz mes, udarala majku, logično pa pa je, pa je strgnje danđi. Znači ako bi žen odma vratila, onda u tom slučaju šta? U tom slučaju šta? Namaz je ispravan. Zato što nije trajalo puno. Ili, ili se na primer desi da se na primer to kod muškarca. Međutim odma pokrene na neki način. Načutim u tom slučaju na maša, na maš ispravat. još znači, jednom, znači, kažem ovu, znači podjelu, onaj ja pa njega što se ovo, znači neke od ove stvari se djesto dešavaju. Zato uzode pravnici još jednom kažem podijelili na četiri mogućnosti. Evo, spomni zato što nije ovo znači pitanje otkrivanja, a Nije spomeno šir, alhamdullahi, zato što je, znači, ovo, znači, djelo koje je kratko. spomeno je samo stvari. Međutim, spominje vam ovo radi zato što se često dašava. Znači, imate dvije, koje su dvije situacije kada je namaz ispravan? U stvari, kada je namaz ne ispravan? Ako ostavi namjerno. Znači, namjerno, malo ili puno. Ako, ako je namjerno, znači, bilo malo, bilo puno, namazi šta? Batir. Znači, druga stara, kada je namaz neispravan, znači, nenamjerno, veći dio i dužiji period. Znači, ako, znači, tri mogućnosti su nenamjerno. Jedna je samo mogućnost, ako je namjerno, kako god bilo namaz je neispravan. Međutim, ako nije namjerno, a puno je i dugo je, onda u tom slučaju je šta? Namaz neispravan. Dvije situacije kada je namaz ispravan su koje ako ako ne ako se, ako bude malo i nenamjerno ako je malo i nenamjerno nema zaprike i druga stvar ako je puno znači nam naravno opet nije namjerno ako je puno ali kratko znači čovjek odma odma to pokri onda u, u tom slučaju kažemo da je namaz taj namaz na primjer dođe dijete dođe žena i kaže dijete joj ne kažemo, strgnulo jedan dio i hoće joj dio joj odgovor se ili o ise na primjer znači desete odete će takad da se pojavila na primjer da se pojavio dio ruke međutim odma odma to pokriva šta će mu to u tom slučaju reći znači kada odma bilo muško bilo odma ili ženski odma vrati da u tom slučaju namazša ispravno u tom slučaju namaz ispravno Allah da usakode kaže šejh Ahmedullah alejhi ومن شروطها ستر العوره metredustvo vaše ispravno na namazaj pokrivanje aurata bi thaw bin mubahin sa dozvoljenom odječom la josifu l-bašara. Znači, koje ne oslikava, koje ne oslikava, to je, ne vidi se ispod šta je. Koje ne oslikava kožu. Znači, što znači ne oslikava kožu, to je, koža se ispod te odječe ne vidi. Znači, ovo je, znači, vrsta odječe sa koja mora, koja mora da pokrije, da pokrije s jedno mjesto. I odječe je nije spomenuo da bude čisto zato što će pitanje na ta doći kasnije. Noć, kasne. Euh, učitelji, mezeba imama Ahmeda rahmetullahi alejhi, su avdete podiele na tri vrste. Znaci nazvali ga, znači sa sa tri imena, tako da kažem. Jeho Peter radi teški avret da tako kažemo i lakši avret i srednji avret znači ovo su znači na primer podjela gdje je radi lakši pojman pa kaže se u avretu ثلاثه انواع kaže avreta tri vrste avreta kažemo ghalaza znači teški avret kaže vo je avretu maratu alhurati albaligati fjamia badaniha avretu fi salati punoletni, kaže svojeno tijelo je avrat u namazu osim njenog lica, osim njenog lica. I rekao odje, ovdje, znači da oko stopala išaka postoji raziraženje, i ženje, da šehr sam bim taj mi je dozvoljava, znači kada žena klanja u kući, međutim da je upreznije, znači da je upreznije, znači da žena pokrije, pogotovo da pokrije stopa. Kaže u muhaffe, i lakše avrat. A to je, kaže, avrat u bni seba'i sinin ila ašren. Kaže, to je avrat djeteta od sedam do deset godina. To je avrat djeteta, misli se, muškog djeteta, od sedam do deset godina. Znači, Djetem prije desete godine, od sedam do deset godina, primavnoće djete od sedme do desete godine, da nja, znači, šta je njegov avrat, šta je bavizan da pokrije? Kaže, odi je shih, kaže, alfarjan. Znači, da pokrije ono što je sprijede i što je strage. Znači, da pokrije iz prijeda straka. To jeste njegove, bude njegove stegna nisu, nisu avrat. Znači, ako bi djete klanio nekom šorcu, bude njegodno, bilo bi, bilo bi ispravo. Kaže, wa muta i srednji avrat. A to je od, znači, od pubka do kolena, kaže, wa hiya avratu man a'dahum. A kaže, to je avrat svih onih mimo, znači, svi onih mimo, znači, prijedno nospomenuti ih. Znači, mimo, mimo, mimo, da, do 10 godine i mimo žene. Znači svi mimo ovoga, znači niho avretešta, mimo niho avretešta od pupka do karljena. Kulazi tu. Kulazi tu. Dobro, pa tu ulazi, ulazi muškarac sa so 10 godine pa iznad. I ulazi žena sa do svoje punoljetnosti. Ulazi žena do svoje svoje punoljetnosti. Mađutim hoću ovaj da kažem oboje kada je u pitanju kada je u pitanju šta a čeka do pitanju dozvoljenos. Još jednom skrećem pažnju da to, ne, da to ne znači da se dijete, znači bilo muško, bilo žensko, znači imalo 10 godina ili ne imalo ili bilo djevojčica, na znači, čovogo ode kažem da je ovo znači pitanje pokriva tačnije pokrivanje stidnog mjesta kod djeteta i čtiha u lame. Naoposto je reć, da ne jasan tekst u pitanju ovog pitanja. Međutim, na znači, ono što kažem jeste, znači da dijete bilo muško bilo žensko treba da se navikava na ono što je avret kod velikog Znači što je, šta je kod velikog muškarica i kod žene ono što je kod velike žene. I da se tako namikavaju znači da se nose, da se oblače. Da se tako namikavaju, da se nose i da se oblače. Ostalo je još jedno pitanje sa kojim ćemo završiti, a to je znači da je došlo u hadisima, da poslanih sallallahu alayhi wa sallam kaže neka niko od vas nekvanja, a da na svojim ramenima nema nešto. I zato kod imama Ahmeda, je od uslova, znači od avreta u namazu, je da čovjek mimo muškarac, mimo pupka i koljena, da, da ima pokriveno i ramen. Međutim, ispravno je mišljenje, kada broj šehe Islam bimtaj mi je, i to mišljenje je također da broj šehe sa'adi, rahmatullahi, da pokrivanje ramena nije avrat, znači ne smatra se avratom u namazu, nego da je to u smislu potpunosti namaza. Ili je poku blačenja, ili je poku oblače. I da je to također nešto što ulazi pod riječ Al-Ahzab, kako tačno smo spomenuli na početku, ne kaže ja Beni Adama, kud uzinetakum 'inda kulli masjidin, wa sinami Adama kada ho stavite namaz, lepo se, lepo se, lepo se obući. I zato vam kad na znači, čušće da napomnim, znači da čovjek mora da vodi računa o svom o svom avretu, o svom stidnom mjestu i da kada je u pitanju namaz, da čovjeku treba, znači da uljepša svoju odjeću i da se lepo obuče. Ovo je vrlo što je vezano Jo na što nam je stalo eh počnemo ćemo ovogodi inshallah itala govoriti sutra jeste o kletani pre makin init znači to kada u pitanju kada u pitanju šta predusmi namaza i onda će se početi sa govorom o samom svojstvu o samom svojstvu na o namaza pa ćemo sutra inshallah itala završiti predusme pa ćemo sljedeće sjednice početi govoriti o samom svojstvu namaza Molimo Allah ta bara taala da poveća našu zaniju sallallahu alaihi wa sallam وصلتني رسائل كثيرة على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح